Nämä ovat tietysti Jouko ja yksi kysymys jäi tekemättä Heikille tuossa, että onko harmaa homeesta jotain hyötyä, kun sitä noin parjataan. Ennen meillä mansikanviljely oli semmoinen vitsi, että onneksi tulee se harmaa home, että tuota, päästään ennen talaveduta huilaamaan. Että muutenhan niitä Maria riittäisi sillä vaan. Mansika ja vatuviljelyksi minä olen aloittanut vuonna 89 eli 20 vuotta siinä on mennyt. Tuossa on itse sankojaan sankkojaan täyttelemässä. Ja tuota menee suurin piirtein puolet polkupyöristä voi päätellä, että tuota, läheltä tulee meidän asiakkaat, suuri osa. Ja silloin kun marja on hyvää laatusti ja sitten on helppo kerätä, niin silloin on kyllä kaikki tyytyväisiä. Meidän poimiolla on käytössä ammattipoimilla on tuommoiset Siinä on Sitten on, ne kerää tuommoisia harmaisiin laatikoihin. Siinä ne pystyy lajittelemaan marjat jo käyttötarkoituksen mukaan. Siinä on mukana tuommoinen valkea korikite. Siihen tulee sitten ne epäkurandit marjat, joissa ei ole kantaa tai jotka on viottuneita tai joissa on jotakin vikkaa, mutta kuitenkin niistä vielä mehua pystys keippua. Mutta silloin kun pellossa on kaikki kunnossa, että siellä marjat on kokoisia, eikä siellä ole hometta, niin silloin niitä on helppo kerätä. Ja silloin poimijat on tyytyväisiä ja ne tekee hyvän tuloksen ja niitä tekee myös isäntäkin siellä. Mutta ne ammattipoimijoiden marjosta niin suuri osa menee meidän Leppäverän marjaosuuskuntaan, joka on semmoinen, oliko niitä äh, yli 50 viljelijää kun perustivat silloin joku 25 vuotta sitten ja nyt siellä on vielä joku 25-30 aktiiviviljelijä. Mansikoita välitetään edelleenkin sieltä niissä semmoinen 500 000 kiloa vuosittain vadelmaa, mustikkaa, jonkin verran käsinpoimittua mustaherukkaa musta herukkaa. Herneitä tuolla näkyy olevan kanssa, että herne on tulta. siellä semmoinen suosittu myyntiartikkeli kanssa. Viisasta Vuotta sitten tapasin Jukka Rajalan kanssa. Jukka tuli pitämä Leppävirrallani luomukurssi ja Tarja Heiskanen oli silloin luomuprojekti, oli joku järjesteli sitä ja minä olin siellä innokkaasti mukana ja otin kaikki opit yhteen ja duta. rupesin sitten siirtymään luomuun ja duta. tuossa mä jo valkosipuli satoa niiltä vuosilta mansikkaa. Duta. Oli, oli luomussa siirtymävaiheessa ja kyllä sitä mansikkaa tuli ja ihan hyviä sitä tuli, mutta kotoa se meni hyvin kaupaksi ja itsepoimelu meni hyvin kaupaksi, mutta sitten kun minä äsken sanoin, että Marja-osuuskunta on, joka markkinoi yli puolet meidän Marjosta, niin siellä sitten toppaski että kun ne minun Muutama sata kilon nyssykkä oli siellä osuuskunnan hallin nurkassa niitä mansikoita odottamassa ja niin sitten ruvettiin ehtimään, että kuka ne ostaa. Ja kun seuraavaan päivään mennessä oli löydetty tukkukauppias, joka suostui ottamaan, niin se tukkukauppias aloitti sitten rumpan soittelemaan kauppialle, että kukaan ne ottaisi. Minun marjat oli aina kaksi päivää vanhempia kuin muiden ja ne oli, oli niitä ainoita mansikoita, joista minä olen reklamaatiota maksanut ja sitten luomusta luovuttiin ja siirryttiin tavanomaisen viljelyyn takaisin ja luomusta jäi kyllä jotakin, että turvelantaa haetaan edelleenkin ja tuota lapiotestiä tehdään ja tuota rikkaruohja on pellolla ja keveillä koneilla ajetaan ja rivivälit niitetään. Ja, että Lieroja on pelottanut, ei se luomu oppi hukkaan mennyt. Omia mehiläisiä tuli sitten 12 vuotta sitten, kun kaveri, vanha mies, joka tuota myi minulle hunajaa, sanoi, että nyt sitten hän ei enää ensi vuonna mehiläisiä kasvata, että hänelle tuli allergiaan. Sä saat oot hunajashomota muualta tai ostanut no mehiläispesät sitten tuota Näit, että no pitääpä ostaa. Minä olin siellä Marja-osuuskunnassa, niin siellä järjestettiin koulutuksen. Niin kututtiin Lauri mukaan tuota pitämään yhtenä päivänä niin semmoista luentoa mehiläishoidosta ja pölytyksestä. Minusta se oli hyvä. Tosin minä oli ainut, niistä isän, niistä joka tuota lähti sitten mukaan siihen mehiläishoitoon. Toisilla oli se selitys, että kun ei sitä jouva kaikkea. Että hoja sinäinen sinänen mehille. Hunajaa, tuli ja kiinnostusta on mehiläishoito. Välillä tuntuu, että tämä mansikan ja vadelman viljely, joka pitäisi olla minun niin kuitenkin tuo mehiläishoito on kiinnostavampaa. Vaikka siitä ei liikevaihtona tule kuin joku 10-20 prosenttia. Mansikan välikasvina oli ennen herne. Herne oli siitä hyvä, että vaikka se ei oikeastaan kaupaksi... Mennyt, ei sitä montasta osuuskunnasta mennyt, mutta joka on viljelijällä sitä kuitenkin oli, että sitä oli 20 hehtaaria hernettä. Niin, niin tuota, hyvä välikasvi oli siinä mielessä, että se antoi typpeä maahan. Oli taas kun mansikka rupesi kasvattamaan niin samassa paikassa, niin oli, maa oli vähän parantunut. Meillä ruvettiin pitämään huna ja kukka välikasvina ja siitä kyllä on ollut mehiläisille hyöty. Kun ei kukaan siitä mielessä hyvä, että siitä pölyä se antaa pitkään syksylle. Että niin kauan kun on lentoilmoja mehiläisen, kyllä ne siinä käy. Taihän oli jo tuolla mennessy. 2006 järjestettiin Suonenjoella, niin Kuopion seudun mehiläishoitajat rupesivat järjestämään hanketta koulutushanketta ja kaikkea muutakin siihen liittyvä, tuossa meidän tavaramerkki, joka tuodettiin, siellä. Niin meidän hankevetäjä, joka oli samalla marja osaamiskeskuksessa töissä Ilmo Koivusta, niin oli Heikin tavannut jollakin tuota, missähän messuilla. Tak talvipäivillä. Niin, talvipäivillä ja Heikki oli ruvennut juttelemaan, että hänellä olisi semmoinen hyvä idea, mielestäni ruvettaisiko teillä kokemaan ja Ilmo meille esitti. Ja, Ilman muuta, että kun meidän joukossa on sekä mehiläishoitajia että marjanviljelijöitä, jotka oli tässä projektissa mukana, niin siitä se sitten alkoi tuota nelivuotinen kokeilu. Ja neljänä vuonna on koealuetta että Ouluna meille ja siellä on eri, eri lohkoille aina vaihtunut. Välillä on ollut uudempaa lohkoa ja välillä tuota muutaman vuoden vanhaa. Tämä Esimerkiksi on nyt Männeltä kesältä ja siinä näkyy, että tuota, kun meillä söi myyrät kaikki mansikat silloin ja nuo, jotka oli tuossa ne oli edellisenä vuonna istutettu, että niissä olisi pitänyt olla se maailman paras sato. Silloin ne oli ihan täytynyt pari 30 prosenttia, niin paikka istuttaa ja rupesi niihin sitten nousemaan mansikoita kuitenkin ja sato oli hyvää vaikka, niitä kukkapohjuksia ja kukkia tuli sitten paljon. Vähemmän, mutta silti siellä aukkoja näytti jääneen. Neljä vuotta on tehty sitä, että on nosteltu häkkiä edestakaisin. Aina kun on täytynyt traktorilla tehdä jotakin väli ruiskuttaa tai ja niittää tai kitkeli niin silloin on aina häkittäytynyt siirtää pois ja takaisin sitten kanssa. Ei se niin hirmu raskasta työtä ollut tuo. Ne, jotka sitten rupeaa tähän hammaan, niin ei niiden tarvitse tehdä tätä koetta uudestaan koe on jo tehty. Mielenkiintoisia tutkimuksia siinä oli, että välillä oli niitä Aino Maja Mustajoen Aino Maja ja tähän muitakin tyttöjä, jotka kävi keräämässä Marjoja ja teki niistä kokeita, mutta sitten niitä ei joskus kuulunutkaan ja piti kerätä itse ja erilaiset huonot marjat toisiin rasioihin, hyvät toisia. ja tuota, niitä oli kymmenittäin niitä, taisi olla 32 vaan enemmänkin vielä niitä rasioita ja sitten ne punnittiin ja tuota, merkattiin muistiin. Tuossa on myös yhden päivän tuota, tulos niiltä koealueilta, että vasemman on homehtuneita marjoja ja oikean puolen on sitten niitä kauppakelpoisia hyviä Maria ja tuosta olisi voinut päätellä, että 30 prosenttia ainakin olisi tuon päivän marjosta niin ilman mitään torjuntoja niin mennynä haaskaan. Ei niistä olisi sitä mehua saanut kerättyä. Mutta tässä taas tuota täytyy korostaa sitä, että jos pellossa on mahdollisimman vähän homeetta, niin sitä on helppo kerätä. Että sillä jos homeen kanssa joutuu vatvomaan ja lajittelemaan ja selvittelemään, niin se on kyllä vaikeaa. Että vaikka olisi miten hyvät poimijat, niin lajittelussakaan, sitä kun Maria lajitellaan myynty, niin ei siinä meinaa sitten pärjätä. Tuossa häkiltä kuvat että parina ensimmäisenä vuonna jotkut häkit tukittiin niin, että sinne ei päässyt pölyttäjiä ollenkaan kuin mistään tuota altakaan reunojen altia. niissä kyllä huomattiin se, mikä hyöty on Yleensä pölytyksestä. Jos ei ole pölytystä, niin tuota, kukkia voi olla paljon, mutta sitten ne kukat kuivuvat ja niistä ei tule sitten maria, ei edes niitä pieniäkään maria. Tuohon pääsis sitten kukka kääripäsi tuolta alakautta ja mehiläiset ei tietenkään kun kun mehiläinen haluaa mennä viisaampana suoraan. Tuota, sitten kun varsinaiseksi poiminta oli nuo häkit siirretty pois, niin nehän oli sitten tuota meidän ammattipoimijoiden tuota riveinä, että ne keräsivät niissä, tai sitten itsepoimijat niistä keräsivät. Ja kyllä minä aina seurasin, että kun niissä kohi, kun ne oli rivien alussa, niissä kohdissa tuota poiminta meni nopeammin, taikka jotkut vältteli niitä rivejä. Enkä aina sannut kellekään mitään, mutta sitten minun kummityynet, että sellainen 80 tuli, oli kerännyt vähän Joukot tuppas tänne, mulla on asia. Tiesit kysynnä, että sulla on hirveästi hometta täällä mansikapellossa. Näin pahasti sulla ei ollut ikinen. Mä joo, tien, tien, tiiä, mutta älä huutele ihan, kerran vähän matkoa vielä eteenpäin, niin jätetään, muuttuuko paremmaksi. Sitten tullut, Kuule, tässä on ihan niin kuin moina. Että ihan aina pitäisi olla tällä tavalla, kun sitten se parempi kohta. Mä Tyynelle selitinyt, että mikä koe siinä on ollut menossa. Tuota, harmaa homettahan normaalisi torjutaan. Heikki näytti tämän saman kalvon. Tämä on ja eri paikasta. Tämä on Mari-Osaamiskeskuksen sivu. On. Mutta mulla on ollut kaikki nuo aineet käytössä. Tosi vuoroteille, niin kuin Heikki sanoi, että niissä tulee, niitä täytyy vaihdella. Että muuten niissä tulee resistanssia ja sitten on, että joitakin ei saa käyttää perättäisenä vuosina samalla lohkolla. Sitten on joku, jota voi käyttää vain kahtena tai kolmena vuonna, ja sitten pitää yhtä pitkä tauko pitää käytössä. Ja tuota, vaikka niitä ruiskudetaankin ja suuri osa meneekin sinne mansikan ja muoville, niin on siinä sitten jotakin muutakin. Että siinä on myös musta laikku, joka oli hirmu paha Mäkin kerran pelättiin, kun meillä on tuonitaimista että Muista laikku iskisin ja tutkittiin. Sitä torjuu jotkut. Ja sitten on härmään tehoa myös ja, ja nahka mätää esimerkiksi on tuota, sellainen, joka on tuota sadekisinä, kun riv, riviväistä maasta roiskuuduta nahkamata itiöitä, niin kohtapa mansikkapelto haisee pahalle ja on, on tuota syötävää. Syötävä ei maistu sitten tuota, Tässä minä olen itse laskenut tuota ja Nämä on parilta vuotta milloin olen ostanut niin verottomat hinnat tuossa. Ja äskeisellä sivulla oli, että miten paljon niitä pitää käyttää. Ja täällä tulee sitten paljonko hehtaaria kohti on ruiskutuskustannukset. Se on semmoinen noin 100 euroa aina per hehtaari se ruiskutus ja sitten se sade sattuu tulemaan tunnin kahden kolmen sissä, niin se on mennyt hukkaan. Tai jos tulikin poutakelit, että ei sateet jatkuikaan, niin turhaahan se ruiskutus silloin oli. Mutta kyllä sitä kolmeen neljään ainetta pitää meilläkin käyttää, että vaikka ei ihan täysiä määriä, että vaikka puolittaisikin, niin kyllä sille silti hintaa tulee kahdesta 400 euroa hehtaari. Prestop-mixin tuota, ostin agri se oli ennakkotilauksessa, niin tuon verran oli verotohinta hinta Hilon paketti nyt. tiedota. on se meillä semmoiselle kahdelle puolelle kolmelle hehtaarille plus vattuun riittänyt. riittänyt tuo. Ja tuota, ennen kaikkea siitä on tuosta Prestopista ollut hyvää imago meillä, että kun ihmiset pysyy, mitä ne nuo häkitteillä on peilolla. Ja sitten, että ai työ, olette olleet sitä käyttänyt. Jotkut muistavat vielä sitten viiden vuoden takaa, että sinähän olette se luomuviljelijä. Niin, kysy vaan. Onko tuossa tarina onko se kertaruiskutuksen hinta hehtaarille? Pelkkä ainekustannusta sitten tuota. Sitten kun duta mulla ihmis, menee tutta kaksi litran kannullista sitä menee, niin se on aikaa. Siinä menee siinä kannullisessa aina vajaa tunti. että työtä siinä tulee sitä hehtaaria kohti semmoinen puolitoista tuntia. Niin et, jos sen kertoo jollakin hinnalla, niin... Niin neljä, neljään, semmoinen on mulla riittänyt. Ja, ja saattaisi olla, että ei tarviisi ruiskuttakaan tuo Prestop riittäisi, mutta onpa ne aineet jo tilattu ensi kesäksi, melkein maksettukin. Tietenkin minun tapauksessa voi miettiä, että onko se lisää kustannus, onko se säästö, tuo Prestop Mixin käyttö, vai onko se tuota lisää tuottoa. Ja kyllä se minä olen kahtunut, että se on lisää tuottoa. Että siinä tuota sen verran vähemmän homehtuu tuota. marjo, kun on vielä tuo Prestop Mixin lisänä. Tässä me on vertailu, minkälaisia satoja me on saatu. Silloin, kun aloitettiin 20 vuotta sitten, niin silloin oli senga ja jonsokki mansikoina. Ja silloin oli tapana, että niistä kerätään mahdollisimman kauan, niin kauan kuin tulee. 5-7 vuotta. Ei muistan, että joku viljelijä, jollakin viljelijä on nähnyt 10 vuotta vanhankin jonsokkipellua jos on, että niistä vaan tulee. Ei niistä saanut. Kun Valtakunnallinen keskiarvo oli 3000 kiloa hehtaari, no me saatiin kyllä ehkä jostakin syystä, no niiden lierojen ja lannotuksia ja ruohonleikkuun ansiosta, niin saatiin 5000 kiloa. Mutta sitten saattoi olla, että oli viileitä keväitä ja kesiä ja alkuja, ja näytti, että nyt tulee paljon mansikkaa, kun mansikkapelto oli ihan valkoisenaan kukkia täynnä. Ja sitten alkoi lämpimät kelit, ruvettiin laskemaan, että paljonko niitä marjoja tuliko, niin ei niitä paljon tuullutkaat. Mansikan kukaan yritti sidon viileillä kelillä niin pitää niitä lisääntymisvälineitä kunnossa, mutta kun ei ollut sitä pölyttäjää, joka olisi ollut siinä tuulen lisäksi apuna, niin ei siltä silloin paljon tuuluna. No Sitten 90-luvun puolessa välissä niin keskisadot meillä nousi, kun silloin ruvettiin saamaan uusia lajikkeita ja niitä Kaikenlaisia lajikkeita kokeiltiin ja entistä suurin etittiin. Ja taimitiheyttäkin vaihdettiin suuremmaksi. Siinä tosin kävi niin, että homeisuus kyllä lisääntyi, kun pisti taimitiheisyystä suuremmaksi. Torjunta-aineet olivat edelleenkin sadat, samat. Ja ne uudet taimet on sellaisia, että ne, vaikka ne onkin hyviä ja suurin ne ränsistyy nopeasti, että ne kasvattaa rikkaruohoimis. Hanihan on semmonen, että sille pitäisi olla se kasvatusreikä mahdollisimman pieni, ettei työn tässä rikkaruohoa siltä joka vuosi. Eikä se jaksa sitä reikää täyttäisi se vansikka sittenkään. Niin opittiin siihen, että kolme-neljä vuotta odotetaan vain satoin. Vaan se aika, jolloin tulee niistä sitä, sitä, sitä suuria mari. Sitten tuota 2000-luvulla, niin muistan, että olisi alle 10 000 kilon enää menty ollenkaan. Että siinähän muistutti niin. Meillä oli jo ne mehiläiset silloin käytössä, että kyllä se mehiläispölytys lisää sitä satoa. Ja kun mehiläinen pölyttää sen marjan kunnolla, niin siihen tulee koko millipari lissä Ja milliparidulta tietää jo, että se marja on 20 prosenttia painavampi, jopa puolet painavampi. Kyllä. Ja nyt nämä neljä viimeistä vuotta on ollut nämä entistä paremmat hamentorjunta-aineet käytössä kuin se prestot niin ei meillä heikki näytti sen yhden pylvään, joka oli noin korkea. Sitä mieltä että se oli sieltä meidän pellosta että Eipä paljon hometta ollut. Ja tuota, tietenkin tulokseen vaikuttaa muukin kuin nämä. Että voi olla, että on sateisia kesiä ja sato saattaa olla hyvä, mutta kun alkaa sataamaan, niin laatu on huonompia. Silloin ostajat ei halua ostaa sateesta Maria ja silloin tuota, siellä peltopulla tehdään niin, että jädetään se marja peltoon seuraavaksi, seuraavaa päivää odottamaan ja sitten jos sillä alkaa olla hometta, niin siellä on paljon vaikeampi kerätä ja Maria pehmenee. ukkosateen eläkeä on kauheita joskus, saattaa pehmentyä. Ja. Eli kyllä, jos hometta ei ole pelossa niin se on tuota, Helppo kerätä silloin, kun sitä on paljon. Siellä paljon kypsää marjaa. Tuota, mutta sitten siihen lopputulokseen saattaa vaikuttaa monet muutkin. Että yksi on semmoinen, että miten se sato ajoittuu valtakunnassa. Että jos Etelä-Suomi on saanut marjansa myytyä alta pois ja, ja meistä pohjoiseen päin, niin vasta kukkii se marja niin, niin kuin 2008 vuosi oli semmoinen. Silloin oli ennätysbuosi, taisi oli 12 tonnia hehtareille marja ja neljä ja euroa, oli tuota se marja-osuuskunnankin tukkuhinta verottomana. Että. Silloin voi tehdä hyvää tulosta. Mutta siihen on voinut joku muukin vaikuttaa sitten, että onhan meillä ollut lämpimät kesät nyt 2000-luvulla. Sitten tuota... Prestop mikse, jos aikoo ruveta marjanviljelijä käyttämään, niin siihen tarvitaan ennen kaikkea, että joku tuo sinne niitä mehiläispesiä ja niitä tarvitaan se kaksi kappaletta hehtaarille. Kyllä se on sen mehiläishoite, joka tuo ne pesät, niin sitten vaan nämä nämä levittimetkin kiinni. Meillä taittua taidaa näkyä, että me on ruuvaamalla laitetaan. Ja meillä ei ole pesissä lentolauta, että siihen on täytynyt pikkusen fiksailla omaansa. Sitten taas mansikan itse joutuu jotakin tekemään. Että tuossa on, on kellarista käynyt tuon pussi hakemassa, kun minä säilytän sitä viileessä, Mutta jos sitä osta, niin sitä voi säilyttää nyt, jos ostaisin sitä Presto niin sitä voi säilyttää pakastimessa. Siellähän se säilyy ihan hyvänä. Ja jos Jää jäljelle, että ei kulu kaikki. Niin tuota, nämä iti, jotka normaalisti lämpimissä niin menettää tehoson nopeasti, niin jos pakastimessa säilyttää, niin joudutaan seuraavallekin vuonna. Voi minä olen aina sen pussillisen säilyttänyt. Kun minä kilon purkki on käyty, niin siitä on täyttänyt vaan tuota, se, mikä pussillista tarvii tuota, kellarissa. Kellarista käyn hakemassa, tuon vetäisin hopparin päähän ja tuota, tämä auki. Ainetta, pussista lusikkaa ja sitten tasainen levitys, tuommoinen mulla on noin, mikähän tuo on 10-15 grammaa pitkä vartinen jäätelölusikka. Ja ja, ja, ja, ja. Sitä laitan levyille ja sitten tuota ei muuta kuin lentolauta paikalle. Tuota, tohon on kahtunut, että siihen Semmoinen noin minuutti pesää kohti on mennyt, että viime kesänä oli kuusi pesää käytössä, niin ei sinäkään kauan meitä. Sen aika, kun minä Marjan pakkauksesta on ehtinyt aamulla, taikka on olla neuvonut, että mistä aloitetaan työt. Silloin on vielä viileitä ja kosteita. Mä mehiläistä ei vielä paljon lennä, niin siihen aikaan minä katson, että kuiva päivä on tulossa, että Mehiläisten lendopäivä tulee. Silloin minä käyn tuon homman tekemässä ja saatan sitten tuota syömään mennessä välillä, tai eihän sitä kesällä jouda syömään, vaan kahvilla vaan käymään, niin kahta, onko me sit jo kaiken tuota kulettanut siitä pois. Ja kyllä viime kesänäkin tuota oli monta päivää sille, että ei satanut johdota. Näytti, että nyt sitä ainetta menen sitten uudestaan toisen kerran laittamaan. Tuota sitä ruiskutuksia kun tehdään, niin ne aloitetaan yleensä sillä, että kun marjoiden kukista on noin 10 prosenttia auki ja sitten kun on puolet auki ja sitten on täys menossa ja sitten niissä on varoajat, että pitää hyvissä ajoissa ruiskutukset lopettaa tuota ennen kuin alkaa poimintua ja se kypsyminen alkaa sillä, että kun viimeistä ruiskutusta tehdään, niin ensimmäistä marjoista saattaa odota punertamaan, että ja vielä suuri osa marjoista saattaa olla, että niissä on kukat auki. Silloin täytyy ruiskutukset lopettaa. Silloin jää ne ihan ensimmäiset marjat, sieltä ja ne ihan viimeiset kukat, niin ne jää ilman torjuntaa. Mutta kun prestopmiksille voi aloittaa tämän, sanotaan nyt silloin kun ensimmäisiä kukkia on, niin viikko menne, että jo prestopmiksiä tulee niihin ensimmäisen kukkiin. Vatusta mulla on esimerkiksi semmoisia kokemuksia, että vattuun kun minä on reppuruiskulla tehnyt sen ruiskutuksen eihän sinne viitit tehdä kuin yhden, kaksi kertaa, niin silloin aina pari ensimmäistä vadelman kerupäivää on ollut sitä, että heitellään vaan homeisia pois. Kun prestoppia on käydetty, niin kaikki vatuumarjat on ollut hyviä. Ja sitten tuota, ne viimeiset mansikat, että ei tulekaan se harmaa homeja päästä tuota, marjan viljelijää hoilaamaan, tuota. vaan sitä jatkuu ja jatkuu tuota, niin kauan kuin tuota, tuota ainetta on laittanut ja niin kauan kuin marjaa riittää. Ja, ja Mika Rasen, jos olisi ollut täällä, niin se olisi kertonut sen huomioon, joka se kertoi sitten mullekin. Ja no ne no niin, on, että miksi täällä vaikka jää keräämättä mansikoita peltoon, että ne kerätään vasta sitten seuraavalla kerralla, tai unohtuu koko, niin, miksi näin eivät ole melko miksi ei niille tapahdu mitään. Ja äsken kerron, että nahkametä on joskus ollut kamala meillä. Niin, ei ne edes muutu semmoisiksi. Ruottiin jo Heikiltä kerran kysyä, että onkohan tässä nyt jotakin tuota, muutakin takana kuin hyvveni. Ei siinä. Kyllä siinä niin käy, että mitä vähemmän on homettä, niin sen helpompi kerätä. Tuota, mitä siitä? Joo. Ai ei, niin, minun piti semmoista mainitetta. Tuota, silloin alkuun, kun ensimmäisenä vuonna ne Mehiläiset, kuul, ei ollut tätä oli vaan tämmöinen, että mehiläiset kulki samaa kautta sisään. Ja meillähän tuota on ollut no, joskus ongelmana kylminä keväänä kalkkisikijö mehiläisille silloin huomattiin, että kalkkisikijö hävisi mehiläistä. Mistä se johtui, jarruttiin Heikiltäkin kyselmiä Verderästä. Onko se mahdollista, että kalkkisikijö, joka on niin eli että jo, Tämmönen este sen. No Kun tästä sitten kerroin eteenpäin, niin joku arveli että meneeköhän sinne mansikkaan, kun sinne hunajankin sitä aina. Minä kerron siitä kohta. Tuota. Että. No, mehiläiset saa sitten tehokkaammin myös toimimaan sillä tavalla, että tekee jotakin temppuja. Silloin kun 10 12 vuotta kun sitten, kun me odottiin ne mehiläiset, niin minä olin lukenut, että mehiläisiä voi houkutella sinne jonnekin mansikan kukkiin tai vadelman kukkiin, ei tarvitse houkutella. Niin. Sillä tavalla, että syöttää niille syöttölaatikosta tai jostakin muulta niin noin 100 grammaa päivässä niin liuosta, johon siihen on, on mansikan kukkia, niin tota, muutaman tunnin ajan liotettuja. Silloin minä kokeilin, mutta nyt en ole kokeillut tätä. Että kyllä se silloin näytti toimivat että ne nopeasti suunnisti. Että ei tarvinnut odottaa, että ne e, tiedustelijammehille on ensin käynyt sillä mansikkapellossa ja sitten tulee kertomaan, että siellä olisi jotakin hyvää. Kaikilla on jo se tuoksu sinne mansikan tuoksu silloin, jos ne on sitä ruokintasirappia saaneet. Jostakin luvin, että voisi saman tehdä tuota siitä pölylle, sitten täytyisi kerätä siitä pölyä ja eritellä siitä, ne mansikan siitä pölyt erikseen. Joo, meillä on kymmenellä eri marjatilalla mehiläisiä. Siellä on suuri osa on mansikkaa, sitten on vadelmaa ja mustikan takia. Mustikan takia me aloitettiin, että ensimmäistä kysyi, että kun heille on sanottu, että tämän mustikasta voisi saada paremman sadon, jos siellä olisi mehiläisiä pölytä, niin voisitko sinä tuoda? Ja minä olin kovasti empiväinen silloin, niin kuin nyt yleensä mansikanviljelijä, eikun mehiläishoitajat on empiväiset, että rahtiko niitä mehiläisiä ja vii, mutta siitä se alkoi. Hyvin sitä on toisten marjanviljelijöiden tiloilla päästyt toimeen. Tuta, mehilänhän käy siellä ennen kaikkea siitepylyn takia tulla mansikassa. Ja meillä jos on ollut se rivivälin niitä, niin sitten on pidetty tarkkaan, että Voikukkaa ei saa rivivelessä esiintyä, mutta näillä muilla marjatiloilla niin on ollut, että siellä on vastaa taikka ää, reklone, kun se on että se toinen, joilla on rivivelit ruiskutettuja. Vasta onkaan ihan hyvä aina, mutta sitten on kuullut, että jos reklone ruiskutus sattuu päivällä mehiläisten lentoaikana, niin siitä kyllä voi olla pikku haitta. Se, että mansikka kukkii kesäkuun, kesäkuun lopullahan se aloittelee, ei kun kesäkuun alusta se alkaa kukkimaan ja kukkii no yleensä sinne kesäkuun lopulle asti ja sitten juhannuksesta aletaan jo jotakin keräämään, mutta sitten voi kukaan normaali kukinta on sillä, että se jo kesäkuun alakuun loppuun ja Vadelma alkaa sitten vasta tuosta juhannuksesta eteenpäin meidän korkeuksilla ainakin kukkima. Niin siinä on semmoinen viikko toista semmoista aikaa, jolloin mehiläisillä ei ole mitään tekemistä ja monet mehiläispysistä rupeaa suunnittelemaan Mutta sitten kun niillä on kuitenkin mansikkapeluta sitä siitepölyä saatavana, niin se auttaa kyllä siihen. Neljällä tilalla, marjatilalla, niin mehiläiset on... Tämä hoitamasta Yksi niistä on semmoinen, joka on tässä meidän lisäksi niin ollut tässä kokeessa mukana. Ja yksi on semmoinen, joka tuota, on mansikka ja vadelma, niin se sitten tuota, rupeaa, vattu rupeaa kukkuminen siinä vaiheessa kyselmät, että mistä sinä sitä Prestop-miksiä ostat, että sinähän olet näköjään noin niin levittimitin laittanut Se on kertonut, että vatuussa se on toiminut hyvin, että hän ei ole tarvinnut niin paljon vadelmaa ruiskuttaa. Sitten on yksi kolari, Yrjö, jolle minä viime kesänä kun se oli pyytänyt, että toisitko mehille. Sen vain ensimmäisen kerran ja minusta ne ei ollut niitä vahvoja pesiä, että ne oli pikemmin aika heikkoja pesiä, mutta kyllä ne se hommassa hoiti, kun niille tuota, alkoi se prestopmiksen levitys. ja isäntä laittoi sen aina itse ja se minua tuli syksyllä kiittelemään tuolta marjovillinen tilaisuudessa, että ikinä ei ole hänellä ollut niin vähän hometta pellossa, että kyllä. Hän uskoo, että se hänellä aukko. Mikä sitten tuota, voisi olla esteenä, että tuota, ei ole enempää tuota, nää mehiläishoitajat vienyt niitä pesiä sinne marjatiloille pölytystyöhön. Tai tuota, päinvastoin ei ole ollut niin innokkaita kysyä, että onko siinä esteenä. No, tuota esteenä. Se voi olla, että pelottaa ne ruiskutushommat, että ei uskalla vie, että jos ne tape, tappaa ne meidän mehiläiset siljät. Taas tuota, me marjavilliet saattaa olla, että ne ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä, ne sanovat, ei uskalla ottaa pelkkää, että me tapetaan ne teidän mehiläiset. Että pattitilanne tässä vähän, mutta näistä tähän ei ole siis mehiläisille mitään haittaa sitten hyönteisruiskutukset on niitä, jotka voisi olla jotakin, jotakin haittaa. Ja karate on esimerkiksi semmoinen yleisesti käytetty. Jos se mehiläisen selkää osuu, niin kyllä mehiläinen kuolee. Mutta niissä lukee purkkien yleensä se, yle se käyttöohje, että saa ruiskuttaa vasta illalla yhdeksän jälkeen. No saa on kesäaikaa vasta kymmenen jälkeen. Vai yksi se kymmenestä sai ruiskuttaa kumminko. vielä niin kuin tunti. muissaksi muistaakseni se oli ja sitten tuota ei mihinkään kukkivaan vaan kasvustoon. Ja se tarkoittaa myös, että jos rivivälissä on kukki, vaan kasvusto, niin ei niihin saa. Sillä on tämmöisiä pyretriiniä ruiskuttaa. Mutta sitten on tuota, esimerkiksi mavrikki. Sitä minä käytin kahtena vuonna. Ja ruiskutin päivällä ja kukkivaan vaan kasvustoon. Ja kyllä sillä purkissa silloin luki, että ei ole haittaa mehiläisille. Eikä siitä minusta ollut. Nyt sillä lukee kyllä, että saa vasta iltaisella ruiskuttaa. Nyt on kalypsy semmoinen aine, jota tuota, saa ruiskuttaa päivällä mehiläistä. Siis ei ole mehi mehiläisvarotusta siellä. Semmoista minä nyt tilana. Ja ensikäisenä minä näin että onko siitä haittaa, mutta en usko. Ja näitä samoja aineita minä olen ne, ne marjanviljelijöitä neuvonut käyttämään. Ei, meillä on ollut ongelmia. Ainut kerta, jolloin mulla on kuollut mehiläisiä marjatilalla, on ollut semmoinen, että ne vietiin mehiläispesät Marjatilalle isäntä sanoi, että tuossa on hyvä paikka ja siinä oli konellaani siinä vieressä ja sitten oli ne ruiskutusvehkeet siinä vieressä. Ja, ja tuota, joskus sitten minä katson, että niin se täyttää ruiskusat tässä 10 metrin päässä ja, ja lätäköitä kertyy maahan. Ja sitten äh, hunajaottoaikani niin ihmeteltiin, kun pari mehiläispesää oli kuollut. Kyseltiin, että oletko siinä Mesurooli oli ainut mm, punkin torjunta-aine. Sitä saa ruiskuttaa syksyllä vasta tuota, Marjasadon keruun jälkeen. Ja, tuota, että oletko sinä ruiskut? No ei. No sitten se todennäköisesti sitten oli, että mehiläiset oli sitä maasta hakenut ja ne siirrettiin sitten tuota, tarpeeksi kauas eri paikkaan. Mehiläiset sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Ne on Marjaviljelyitä sitten neuvonut sillä tavalla, että Kello ei ole pakko kahtoa, sitä yhdeksöä. Pitää kahtoa sinne pelto. Jos siellä ei ole pölyttäjä, niin ruiskuttakaa poikke. Sitten tuota ne syksyllä, ja nyt on keväällä vertimekon semmoinen aina, jota käytetään kanssa. Saa käyttää punkin torjunta. Niin punkin torjunta kun lähetään, niin se on lähettävää sitten heti kun marjat on kerätty. Nimittäin sitten kun niitä kypsyy, niitä ei marjoja sinne ja ne, tuta, niitä ei enää kerätä ja ne vuotaa siellä ylikypsinä, niin mehiläinen on semmoinen tökkä, että se menee imemään suoraan marjasta tuta, mehua mukaan siihen. Silloin kun mehiläisiä siellä imemässä mansikan marjasta suoraan, niin silloin voi voisi vahinkoja. vahinkoja. Ei meillä ollut semmoisia ongelmia. Mutta ennakkoluuloja voi olla muunkinlaisia viime syksynä meillä oli suonenjoilla heikin kanssa semmoinen tiedotustilaisuus Savon sanomat ja joku muukin lehti tuli sinne paikalle. Savon sanomat kirjoitti oikein hyvään jutun siitä. Mutta seuraavana päivänä oli yleisosastossa tämmöinen. Että joku epäili, että sitä Mansikassa on nyt uutta torjunta-ainetta ja sieltä se sitten hunajankin kulkeutuu. Että ei sitä varmaan sitä hunajasta millään saa poikkea. No minun piti tehdä sinne sitten vastine, jos kansantajuisesti sitten vastasin, että kun mehiläinen kulkee eri kautta, ei voi kuljettaa pesään mukana ja sitten kun mehiläinen ei sitä ainetta syö, niin ei se voi sitten joutua hunajan, koska mehiläinenhän imee sitä mettä mesimahansa ja sitten pesässä sitä myös siirretään taas imemmällä ja panemalla takaisin, ja silloin voisi sekottua sekoittua. Mutta, duta, ei tämä vielä riittänyt. Oli mehiläishoitajien johtokunnan kokouksessa, tuota, ei kun mikä se on hallitus, koska Suomen mehiläishotiiliiton hallituksessa erä, herännyt semmoinen epäily, että mitenhän se on, että joutuuko sitä hunajaa tätä ainetta. Oli vartija Se ja toiminnanjohtaja, pyydytty selvittämään asiaa. Heikki otti minuun yhteyttä ja sitten tähän toisenkin Heikki yhteyttä, että miten on. Oli jopa suunniteltu, että niistä pesistä, joista käytetään tätä prestoppia, niin niistä ei sitten odota hunajaa käyttöön, että se jää mehiläisen käyttöön. Minusta se oli ihan ennen kuuluminen, että voitaisiin satakin kiloa jättää mehiläisten käyttöön nuo ja tai ei se vähemmänkin. No, tuota, minä lähetin hunajanäytteen tutkittavaksi tälle, tälle tarja, olikkalan tarjalle, ja olikkalan tarja sitten sen niin kysyt kysyin sitten, että mitäpä siinä näkyi. No sanoin, että hän sen kävi läpi ja kyllä hän ei siinä mitään erikoista nähnyt. Ja kyllä hän on tuota tottunut homessien itiöitäkin tutkimaan ja Ei hunajasta. Ei sitä ole sinne, hunajan mukaan ei joudu. Ja kyllä ne vaan on tuota ennakkoluulot ennakkoluunon. Tuota, nyt minä alan sitten puhumaan tuota sitten, että tuokaa niitä mehiläisiä sinne marjatiloille. Marjatilat on hyviä tarhapaikkoja. Ne on monesti mäkien päällä, etelä rinteillä. Ne on erittäin hyviä, joita mehiläistä kasvupaikkoja, kevätkehityspaikkoja. Vadelmaa, horsmaa on tarjolla. Ja jos vadelmatilalle pääsette mehiläisiä pitämään, niin se on kuin lottovoitto. Joka kesä tulee hunajaa. Ja silloin, kun sitä tullee, sitä hunajaa niin alle sadan kilon sieltä ei tarvitse tyhjentää. Tota, mutta sitten toisinpäin, että nämä marjaviljelijät, kun niille on niin vaikea saada niitä mehiläisiä. Mä tiedän tapauksia, että on tuota marjaviljelijä sopinut, että Tarha ja tuo ne mehiläiset, eipä tuo kuitenkaan, vaikka kuinka kinais, että sinähän lupaisit, no ei tuo kuitenkaan, no miksi ei tule. Marjavilliat on ne iäkkäitä monet, eikö nämä mehiläishoitajat, anteeksi kun minä puhun kahdessa roolissa, niin minä saatan mm -hmm. sekoittaa. Ja sitten kun se on niin vaikea lähteä niitä pesiä siirtämään, kun ne pitäisi tuota nostaa tästä ja kantaa jonnekin ja sitten vii ja purkaa siellä ja sitten käydään vielä niitä tarkkailemassa niitä pesiä välillä. Kyllä se toimii tuo aine kimalaisin ja kimalaispesät, vaikka ne tuleekin tuota hehtaaria kohti huomattavasti kalliimmaksi, niin tuota voihan levittää sitä ainetta silläkin tavalla. Ja lyhytikäisiäkin on, ne on kertakäyttöisiä, ne on siitä helppoja. Monet marjanviljelijät on sanonut, että ei heidän tarvitse huolehtia niistä sen jälkeen. Mutta olisiko tässä mahdollista ajatella tämä asia toisen että Mehiläishoitajina semmoinen tuote, joka olisi mehiläispesä, joka on kertakäyttöinen, pölytystarkoitukseen tarkoitettu. Että siellä olisi sopiva määrä mehiläisiä, aina on enemmän kuin kimalaisiä, kimalaispesässä on vain 100 tai kaksi kimalaa. Sitten sinne pandas vaikka tämmöistä feromonituodetta tai emokennon, niin ne menisivät hyvin sen, sen pölytysajan. Noita. Ei tarvitsisi tehdä mitään, ei hoitaja. Sitten niin jos olisi kertakäyttössä, niin niistä hoitaisi kukaan tai ne voisi sitten sille myyjälle mehiläistarhaille palauttaa takaisin, että alatko sinä tästä tekemään ensi kesäksi tuota, tuota Sitten voisi olla niin, että mehiläistarhailla olisi niitä mehiläisiä jo valmiina jonkin tuota telineen päällä. Telineessä voisi olla pyörätkin alla. Ne olisi siirtohoitoon tarkoitettuja pesiä, jotka itse veisivät sitten jonnekin hyvää horsmikkoa, mutta ne olisi odottamassa, että jos joku ja pyytää, olisiko sinulla pöly, pölydytykseen tarvittavaa aineistoa, kalustoa, niin eikös käy hakemassa. Hae vaikka ensi yönä, tuossa se on pap... vetokoukku kiinni ja tuot sitten kahden viikon päässä takaisin. Jos pidet koko kuukauden, niin voimme käydä niitä välillä kahtamassa. Siinä olisi helppo tuote. Kyllä sitten jotakin, olisi valmiita jo maksamaan. Mutta sitä siirtokalustoa, sitä pitäisi kehitellä edelläkin. Tuota, Semmoista minun on miettinyt, että mehiläishoitajathan, joilla on yli 15 pesän, ne saa kotimaista tukea. Suomen valtio maksaa niille 20 euroa tukea. Se on selitytty, että se on, tämä tuki tuli silloin, kun tuli se EU-hun siirtymäkausiadunta että jos huna ja hinta olisikin halvempi kuin e EU-aikana, että se tuki on sitä varten. Eli semmoinen tukihan se oli, mutta sitten se ruvettiin myöhemmin selittämään toisinpäin, koska se hintahan olisi aikaan parempi duta, eu että Tämä on talveutustuki. En minä ole kyllä mistään lukenut, että se olisi mikään talveutustuki. Minusta tätä voisi kehittää edelleenkin, että se olisi pölytyspalvelutuki. Että ne, jotka duta, tätä tukea saisi, olisi velvollisia myöhemmin. Viemään pesiä pölytykseen, Tai ehkä niinkin paha sitten tukee korotetta sillä tavalla, että sitä riittäisi niille, jotka sitten veisivät pesiä pölytykseen ja Mulle ei annettaisi kammit. Tuota, viimeisenä kuvana mulla on täällä tämmönen Verderan kuva. Oikeastaan mä vaan vaihtaa tähän nyt tuota, tilalle, miten minä saan Eskille ei. Niin, jos niin, jos siirtäisiin tuota, tuosta sammuksiin, otetaan tuu. Heikki tästä, niin tuota, kalvosta näytti yhden. Näittikö se tämä? Vai oliko se tuo ensimmäinen? Mutta Tässä on kyse siis siitä, että tuota, nämä torjunta-aineet, ruiskuduttavat kemitkaalit, kemikaalit, mitä meillä on käytössä, niin laboratorio-olosuhteissa, niin tehovat Prestop-miksiä jollakin tavalla. Et jos Prestop-miksiä on, on jo mansikoissa, niin laboratorio- olosuhteissa, niin tässä on tuota, nyt sitä gliocladiumia ja sitten on Teldor-nimistä torjunta-ainetta tuota, lisätty, niin se jonkin verran vähentää tuon on tuota vaikutusta, mutta jos esimerkiksi switchiä käytetään, niin se vähentää jo aika paljon. Jo. Tällä Täällä oli tuota, tuossahan tuo olikin, että jos se on nolla, niin estovaikutus ei ole, eli ykkönen, kakkonen ja kolmossa estovaikutus oli suurin. Ja tässä ensimmäisessä oli tuota, tälle, että esimerkiksi tämä switch aine, joka tehos musta laikkuu hyvin harmaan lisäksi, niin se tuota, jo pitäisi kumoda kokonaan lähes tuon prestot miksi Mutta nämä oli laboratorio tutkimukset. Onkohan Verderassa nyt tutkinut ne tästä oikeasti? Tätä kysyisin Heikiltä, tai jos Heikki ei tiedä, niin annettaisiin tehtäväksi tutkia edelleenkin. Kiitoksia. Tässä taisi olla minun esitys. Tuota tuota. tuota. Kun minä on sekä se mehiläishoitaja että marjanviljeli, ja minä en joua heinäkuussa kiertelemään niitä pesiä sille kymmenellä tarhalle. niin minä olen ottanut semmoisen mehiläishoitotavan, jossa tota ei tarvitse käydä heinäkuussa pesillä. Niin minä, en joko, minä en ole siellä joko kahtomassa sitä parvelua, tai sitten tota, tämä toimii minulla. Eli minulla on niin, kesäkuussa, joo, en minä ole kyllä, että... Sille, että Ennen kuin minä siirryn tähän, että mehiläiset on ylälaatikossa, niin silloin on saattu olla, että kymmenenkin prosenttia parveille. Nyt on mennyt vuosia, että ei niitä ole saanut Millä? ainakin ne, mitä minä olen huomannut. Kyllä. Joo. Sinulla on hyönteis hattu päässä. Mm. Sitten paita päällä. Alakuun sinä voit pistää paksumman pusakan. että pelotta. Niin, mutta sitten sinä hikoilet niin paljon, että ne mehiläiset kiinnostuu sinusta paljon enemmän, että mitä ilmavampi vaaditus on parempi. Sitten rukkaset tietysti, että eivät mettua ostanut jos sinua pelottaa. Sitten voit jossain vaiheessa huomata, että ilmahansko ja homma helpompi. Sinä tulet tältä pesälle täältä takakautta. Ja kun sinä tulet aamuisissa jo, niin mehiläiset ei kosteilla ja kylmällä. Ne ei ole liikkeelle, Ne mehiläiset tuota kesällä. Vaikka me heiläiset lentää jo alle 10 asti lämpötilassa, mutta silloin kun niillä duta, niin tietää, että ei ole mitään hätää päivällä kerkiä vesi mesi kuivahtamaan siellä kukissa, niin hyökerkiä menemään myöhemmin niin sinne. Sinä sitten otat tämän näin. Kuulukoko lahuston? Otat, että et, et kolistele, mm. Tämä on se ero. Mehiläiset ei huomaa mitään. Sinä avaat sen pussin, levidät se aineen tähän, sitten tämä on se vaikea homma, panna tämä takaisin ilman, että kolahtaa, tai sitten jos, kun nämä on puuta, sateen jälkeen saattaa olla, että tässä ei olekaan sitä kolon millirakkoa tai täällä yllä. Hainko minä puukon, että saan tämän vuoltua vähän isommaksi tuon kolo ja että Tässä vaiheessa näet et kolistele. Sinä kun olet käynyt ne, jotka on ruokkinut mehiläisiä, niin tietää, että mehiläiset oppii äkkiä kaikki. Että kun mehiläisiä käy ruokkimassa, niin ne ensimmäisen ruokintakerran jälkeen on siitä syöttölaatikosta poikki, mutta kun toista kertaa tulet, tai kolmatta kertaa jo antamaan tai toista kertaa ruokaa, niin mehiläiset auttamassa Ne jostakin syystä tietää, että kohta tulee. Sama juttu tässäkin. Mehiläiset tottuu sinuun. Ne tottuu sinun tuoksuussiin ja siihen, että sinä pikkusen kolistelet. Ja kun olet pannut tämän paikalleen tänne ja... Sitten sinä se toisen mehiläispesä, et suikaa viite kiertää täältä, vaan menetkin tästä Sittoa, sitten rohkeasti alat se toista. Ei mitään. Että en, viime kesänä en, en, en saanut yhtään pistoa ennen kuin tuli Helsingin yliopiston tutaj, tiedelehden kuva ja ottoa minusta kuvia. Minähän olin sille esitellyt, että tämä pesässä on tämmöinen näin. Ei mulla, <petal counseling> mulla mitään huppuja ole, ja katso täällä on. Tutaj, Mehiläisiä tämä ja tuossa on se emo ja otapä. Minusta tuntuu, että ne alkaa hermostumaan, minä pani kiinni. Ja, edota, kävin vähän eteenpäin ja sitten se sanoi, että näytä mulle miten sä panet sitä prestoppea. Minä hän tähän sammaan peissään rupesi panemaan. Ja vaimo, joka oli sillä kasvihuoneella, ihan siinä vieressä, se kuvassa taas, oli, niin kysyi, että miksi nehän sillä tavalla kulut tullessa nojut ja huijot. Vierotellaan taas. <tuhun> <tuhun> Elikkä kun hamman teet rauhallisesti ja nopeasti ja teet taas seuraava, niin ei siinä mitään. Voit vähentää kohta sitä vaaditusta. Ne, kun on minun kollegoita ja minun kavereita, niin <tuhun> minä olen niille sanonut, että sitten jos sieltä ei tule hunajo, niin minä vien joko Mehiläiset pois tai tuota ensimmäiset otti ja sanoit, että et ole laskua lähettänyt vieläkö, kun minä oletan, että tästä pitäisi jotakin. Maksat. Minä kyllä niistä, kun niistä marja on tullut aina hyvin ja paremmin kuin sieltä omalta Marjan joka oli Laaksossa. Että ei ole mulla, mutta kyllä ne on. Kyllä mä uskon, että ne on valmiita siihen.